Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahu جل وعلا falenderojm vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedin alayhi salatu wassalam. Me njerënjun që na mësoi të vërtetën dhe na udhdoi ka Zoti جل جلاله, miqësit e tij, familjen dhe gjithë ata që ndjen në këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderoj Lazer, po vazhdojmë edhe sonte me lehen e Allahut të mënduar me temën e radhës që realisht është një plotësim i një teme që kemi filluar në dersën e fundit. Në përgjithësi duke folur për edukatën dhe mbi duke folur për mirësjelljen, ne tashmë kemi filluar që ta trajtojmë këtë më dhore barrësh nga kategoritë dhe nivelet e komunikimit tonë me të tjerat. Kemë kaluar, do të thot, në tema të ndryshme dhe kemi arritë tek edukata e shoqërimit. Ate kemi thënë se në përgjithësi besimtarët janë vëllezër, sikur që e ka përmendur Allahu xhallahu ala në Kur'anin e Al-Mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër, mirë po, jo më të gjithë të lidh ndonjë shoqëria apo miqësi që përshka këtë faktorit vendora po përshka këtë faktorit kohor si të qoftë do të tjo me të gjithë mund të shëqruesh prandaj tema që përflasëm nuk është aja përgjith shmeja e vlazris dhe asaj që i lidhë besimtarët në le që të së përpërgjitha jo do të të aja që i lidhë besimtarët në përgjith që i lidhja e besimit por diq e nivellit ose e rejtet me të ngusht shëqërimi dhe Miqasia e ndërsjelt mes besimtarve Në temën e kaluar kemi përmandur këtë pik Dhe kemi përmandur gjera që janë të përgjithshme Lidhje me shoqërimi dhe miqasin Dhe kemi thënë se Për të mbajtur të fuqish me lidhjen me sneve, me sneri tjetërit Dhe përqin efikase si duhet Pa dushim se ajo ka një parathënje dhe ka një përmbajtje. Para thonjë ne kemi trajtuar në temën e kaluar dhe kemi thënë se aty para se më përzidh shokun apo para sa të bëhesh shok me dikën dhe para sa të kërkosh prej tij që ai të përmbush disa kritere, mundohu që ti të jesh i plotë dhe komplet në këtë drejtë. Kim bërman rokesa kërko që ti të mençur. Jo njerëzili ngarkon me të lashë probleme nuk të kupton. Nuk din se si me të e më të ngushëlluaj kështu më radh, nga se mençuria është e rëndësishme. Dhe realisht të shoqërohesh me me dialektin dhe njerëz që realisht nuk funksionon mençuria dhe arsyeshmëria në raport me shok, me shokun e tyre, është vështirë ta kesh shok të jetës. Mund të kesh raporte të mira me te, të, ti ndihmosh sa ka nevojë, por shoku i afërt të shproblem të jetë njeriu me dialekt, njeriu i cili do të thotë nuk e përdor arsyea dogjike që Zoti ja ka dhënë, atëher kur ka nevojë nd raport me tjetrën. Do gjithashtu kimi them se paqsoi vie, pastaj edhe i sigur në ti të jetë i sigurt në fenën e tij, që mos të goditësh nga ky aspekt që tiet ndoshta me kuptime të devijuara apo të ket ndoshta edhe probleme serioze në praktikimin e fesë kështu me radh, nga safësia më të mund të dëmtojë ti më shumë se çka mund si të bën dobi aty aspekti Aspekti fetar e jëtë, si të qoftë, pikat të tjera të shumëta që kemi kaluar në temën e kaluar. Sëtë me lene latë ma nua dhe të vazhdoj që të përmendi pikat të tjera e që kanë të bën me përmbajtjen, dhe të totë, mbi cilat pika praktikisht në dërtojt dhe si funksionën praktikisht shëqërimi mes dy apo më tepër besimtarve. Dhe takt pika të ndërruar realisht kanë nevojë të trajtohen si tema, për shkak të do të thotë gjerësisë së trajtimit që e kanë ngjitur tek dietarët për shkak të këtë shumë pikave dhe nënë tjetër për shkak se janë të rëndësishme. Por normalisht ne mundemi që gjitha këto mi të trajtohen dërës për dërës, për shkak se jemi do të thotë në një udhtim tjetër këshërorë, në një udhtim tjetër ju tek këto pika. Mirë për nanën tjetër, këto pika është pejsoj që t'i jenë një farë loj Jo vetëm uldhrofysi, por edhe një loj manuali i jonë Se a jemi duke funksionuar si duhet si shoqëri A jemi duke funksionuar si duhet si miq me zvetja po jo A dhe është mirë që këto pika pra që do të të mendon se ka nevoj për to Mëndon që gjithë një kemi nevoj për to që këtu pika mos të mbeten në kodët e legjeratës, për që ato të shenohen, qoftë gjatë derst, apo edhe kur të publikohet legjerata nuk prishpun, në do shtë dhe ma mire të herë, dhe gjithë do ditë, para se mu taku me shukët e tu, para se mu taku me shukën tënë, të jalshash një sykëture pika dhe të shikash se ku jeti me këtu dhe, a i ki parasysh këtu pika para se takuash ma që të lidhë një lidhje fuqeshme me te. Pike a parë, normal, është a jetë cëla gjithë kun trajtojt dhe gjithë mund është e nevejshme që shëqërimi ju në me zvete, lidhja ju në me zvete të jetë për hirtë Allahot, tjetë e sinqertë dhe tjetë me vërtetësi. Për hirtë Allahot të nërëzër është letë me e thonë, është shumë letë me e thonë, por është bagi problem me zbatu si duhet. Dhe si kurës si e kam përmenë në shumë Por është të ndryshme. Problemi jonë është se ne ekemi shumë prezant egon edhe në fsin ton në shumë punë për disiplinën tonë, madje në raportet tona me vetën. Prandaj dietatorët kanë mësuar, duke thënë se e generat pas generata, një nga thënjet e trashëguara nga gjenerat pasgjenerate, një ngëmsim që gjithmonë ishin prezente në këshillimin e ndërsjellë mes dietatorëve dhe burrave të mirë është Bëhu me Zotin pa njerëz i vetëmuar Pa shikuar njerëzit me Zotin bëhu ti vetë Për hivët e ti dhe vetën për te Ndërsa komunika dhe shëqëromi njerëzit Po pa vetën tënde Në të kuptim do tëtë mos e merë me vetë egon Mos e merë me vetë e nefsin tëndë Se gjithë mund bët penges për shëqërim Nëse gjithë mund dikush ndështë të mund të thëndë një fjalë Që nefësi e smadhanë mund të shkelë në një drejt e jojta që nefës e kërkan eksumeradhë që zakonish bët pënges për të vazhduar më tuti në shocëri me, me diken. Andaj të jesh në lidhe me diken një shok i mirë për hirtë Allahot kjo është bëjë gji sfide modhe. Andaj nësët kemë probleme dhe me dash diken për itë Allahot si kur që po kemë probleme dhe me orej diken për itë Allahot nga se në Në hullumtimin bërë vetë vetës Jo rëllër përna delë Rezultatit se Edhe kure dënë doken Si duket nuk është për hirtë Allahut Se provimet praktike Po e dëshmojnë të kundër në këti pretendimi Dhe gjithashtu edhe u rejtja nga njere Që bëhet kinsë në amër të Allahut E shëse më të i për është Në amër të vetës Në amër të ndë një ngacmime që të shkaktuar dhe tash synohet hakmarrja se që realisht synohet e vërteta dhe knasia Allahut të mbanuam. Prandaj fillimisht bohu shok i mirë me dikën por për hir të Allahut. Mundau që të zhvesh nga çdo lloj interesi i kësaj bote, i çdo lloj përfitimi i përkohshëm i cili e njollos dhe i cili e bën të shëmtuar këtë lidhje e cila ndërtohet në interesa të caktuara materiale. Nga se her do kur da, do të demaskot kë lidhje Asën këtë botë dhe gjithës në këtë botë Por dhe në qofë se mbjetën këtë botë Spakun botën të në gjithës e si ka mu dëmaskot Ma dje, dëmaskimi i kësaj lidhje për interesat materiale Në botën të jetë është bagi i shëmtuar Shumë maj ketës në këtë botë Nga se Allah Gjellewala thotë Sa ta që në këtë botë janë lidhë për interesat materiale Por ndërsa saktuar, jo për sinqeritet, jo për vërtetësi, janë dashur për interes, për të kësaj bote materiale. E kështu më radh, Allahu xhalleu ala thotë, do të shkëndruan në ditën e gjykimit në, në armiq. Nuk thotë Allahu xhalleu, nuk do të jeni miq si duat. Nuk do nuk thotë Allahu xhalleu, nuk do t'ju kryejn punë miqësia, thotë kështu. Po thotë në armiq. Për mëna çfarë? Më Domthon çfarë transformimi ekstrem nga një miqasi e afërt në armiqsi që realisht çdo kush kërkon që zoti t'i marr hakun shokut të tij për vetveten e vet atë. Prandaj kjo është tema e madhe, shpesh rreth tretu, kono shumë tretuet, por si pikë duhet ta kuptojmë se duhet të meditojmë shumë thellë para sa më thën dikujt unë të kam shok për hijet Allahut. Ka orë, njëri tek Ebu Huraira radhiyallahu ta'ala anu dhe i ka thënë Unë të dua për hirtë Allahot Ka thonë më sugur të vlanë nga se kjo fjalë ka nehoj për meditim dhe shqyrtim Ka dale Mundo thuj potentej me dash për Allah Po për pjekna me ulimet i për Allah Por drejt me kësynë këtë gjykim Unë e për Allah A edin që ka i bjen kjo Kjo deklarat dhe kjo konfirim ka obligime, ka kërkesa Dhe fatë kjecish pas këti deklarimi të du për Allah Jumë lidhë për Allah nuk shkanë një ku e shkurtër Dhe realisht Dhe maskuat kjo se potishte për Allah Do të mbjetën të më gjatë Dhe nuk ka Nuk ka, nuk ka mundësi Dishkan këtë bot me e shkput Këtë lidhe për Allah Dere sa mës të bot jo për Allah Për dere sa për Allah nuk mund të shkputet Ma di edhe kur ka gabime dhe kur kalshime ka Në që fësë për i të laot Nga se edhe aj që bën gabime Që në bas të këture shkje dhe gabime Ndo shta duhet mundar për ti Në që fësë e ka për Allah i për mirësal Dhe Nuk i ja për parësi as epshët e ti As nacisët e ti As kurçkafit Ndaj një lidhja Me një shak, me një mekët e ti që është lidh Por kësa i rada për i të zotë i gjellë gjerali hua Në e dëndëruar Djetarët kanë thënë Në disa rasta Kur kanë trejtuar, kur kanë komentuar Disa vepra që kanë sevab të madhë Kanë shpërim shumë të madhë Kanë thënë nga njëre Për shambullë Senedi i këti adithi duhet Bajgi mirë më këshura Por në qovëse senedi Zinë gjitë të zmeduzmë është bajgi i fortë Smush me muhu E për atër duhet me shiku mirë kuptimin e përmbajtjes Nga se nuk është diçka Bashashtu edhe thjesht Që për një veprem që na me thjeshti e marim Ton kjusë avi madhë me kona për. Nësa Pegamberi sasërëm Në adithin që e përsinë nga zotit ti Në adithin kutsi E që e tërzmetan Në m Bukhariho dhe muslimin e sahihot e tjyre Ka thënë Allahu Gjalli Ho'ala wa Wajabat me habbeti Lil mutahab bine fija është bër E domozdashme dhe pashmangshme Dashuria ime nda e atyri që duen për hirtimin e vënd Me fitu dashurinë Allahu Gjalli Ho'ala nuk është pun e thjesht Njëzit jetën e ka ndonë për këtë pun Pasurin është sfid Me fitu që me thonë Allahu e dënë filonin Në që ofëse e dënë nuk e dënë anë Madjas nuk e menë përgjëtsi E me ushmonë gjitha këtune sfideve të botës tjetër Nuk është bashletë o lapton Në që fëse i këthemi transmitimit Ska pikë më dushet së është i sakt E po qëka dhët me këshirë pra? Këshirë në pra po për mbaqen Nga se në qëtë s'ka përrem transmitimi Ka përrem kuptimi E kuptimi unë është taj që ka në vajtë të Rishikohet dhe që të analizohet dhe meditohet më të i përse a thua volti për një me e dën shokën të në për i të laot. Me vërteci, pa gënjështëm, pa mashtrim, me sinceritet, pa asë një interes dhe syfaci. Kjo është regulli par i të shëqruarit, i cili pastaj sigurojnë një basë të qëndrushme për të ndëtuar mbite e pastaj më tutje, pikate e tjera. E dyta të, të nërëzër ka dhëndjetarët se nga edukate e shëqrimit është që shoku për shokun, miku për mikun, të jetë jet i but dhe human. Bucija është element i rëndësishëm. Bucija është element i rëndësishëm. Kurëthemi këtu për bucin, nuk themi për shambull e aktrimin, nuk themi bucia do tëtë të me heshtë për balë shkeljeve, ju kështu, por trajtimi edhe në që se kane për gabim caktuar të betë, si kurse i përketë Afërsisë që kemi Dhe për të kuptu ma drejt Këtë Allah o Gjellewona I ka thënë pegamberi s.a.s. Wa khfidh gjenahake Lil mu'minin Ti bëhu i but Kështo përkëthimi i kuptimit Bëhu i but në dhe besimtarve Mirë po këtu e më përdo dhe shpreja Që te kalojnë këtë përkëthim Që ne e prezentuam para jush Wa khfidh gjenahake Si kur të njemi ne Ndo është të zëgj, apo shpend, dhe gjitho kush ka krahët Dhe në qëfësi imbojmë të gjithë krahët e lëshut, do të mbeti me lardinitjeti të po Parënomi na me, me, me qenë si njerës, me durë të shtira kështu Si kena me lidhë sofat? Ska mundësia, pëtët Gjithë do të ishëm larkë Ma dje, me durë të zgjatur, ka mundësia dhe me dëmtu diken Ki mundësia dhe me ishka këtu dhinë me dikujt Ande Allah o thëtë, wahfidh gjene hake O le dorën apo që të ka mundsi të afrohet ai. Largoi pendjesat me butsi dhe me mirësi që të kat mundësia që të afrohet teja. Ajo që është afër edhe kur e qorton, sprih pun. Po mos ia zgjat dorën se ki mundsi me e verbuaptën. Ki mundsi me e largu. E kjo është ajo butësia e kërkuar. Mos bave prim që e largon, më i afro edhe, qartan, maja edhe kushilan, si kur e qorton. Më i afro edhe kur e këshillon, sikurse do ta përmendim edhe këshillon kodra të këtyre edukatave. Prandaj butësia sikur i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ma dakhala rifku fi shay'in illa zina bucia kujtë që të futet e hëshon dhuna dhe dhe agresiviteti dhe dhe dhe, dhe format e tjera të sjelljeve jo të mira padyshimse ka thënë pejgamberi shallallahu e shëmton e prish edhe punën më të mirë e prish prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të nderozë ka çin nganjë ndoshta pak edhe i ashpër në fjalorin e tij. Kur i ka këshilluar disa nga ashpër të tij aftën. Për shembull, ka thënë katelu evran, Zoti vrasët. Kjo është formulim i ashpër, por nuk e ka nuk e ka artikulu në mënyrë të vrazhët si, e egër. Kjo më rëndsi. Mënyra se si e artikulon dallon nga formulimi i fjalës. Formulimi mund të jetë pak iron, por mënyra nuk duhet të jetë vrazh dhe egër përball atij që kishok vemik përballë askujt përveqenisht për këtë kategori që i përflasim, nga se mere tërë historin e përgëmberit a.s.m. dhe gjesh se mënyrës e si a i ka të këtu për lebet, si ka komuniku me njerëzit, e tëra i shërben kësë e pike, buci dhe të silësh me shukën tënë në mënyrët të njerëzisht më ollamëtër. Nërsa, si kur që ka thënë, lukmani a.s.m. kër e ka këshilu djallën e ti, që fari ka thënë, Mosë ngrit zërin, nafton. Ëmbrtima e madhe që e nxjillin nëpër kontrole mos bëj kështu. Nga se ka thën in ne ankar al aswati la, zëri i hamir. Zëri më neveretës, më bezdis është zëri i Gomorit. I cili vetëm Paul e kurfor bukurinë kët polljes ka optën. Ap apo ka ka kofsh apo thotë e gritën zërin, por tingulli në, tingull në këtë zëri ka bukurinë për veshin se ka optën. Ap apo ndërsa mosën grit zërin në mëyr të shëmtuar dhe të vrazht nga sa as nuk arrin porosia, as nuk arrin sime, pa as tingëllima nuk është e mirë Allah. E tëra është të shëmtuar. Prandaj sida një njerëzish medican në kupton që të sillesh sikurse njëri Allah. Edhe kur këshillon edhe kur porosit, veçanërisht me ato që këtë afërt, andaj ulë krahun dhe ulë zërin që të jetë afërt ti ai që do të më pas, do më pas afër atë. Dhe gjithashtu të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem La tëhqiranë në minë elma'rufi shëjën Wallahu entelka e hake bi vajhën Talik Mos në në qëma dhe mos përboz Azë nga punë të mira Ma djenë qoftë edhe Ta takosh vëllohën tërnë me fityrë të disponuar Dhe buzë qeshur, apo? Andaj, kjo është e butësia Mënyra më e komunikim me te Duke filluar nga vjetë e fityrës E duke vazhduar pasaj me Formulimin e fjallëve Me tingull në zërit Me gjitha këto qëtë nuk dolin jashtë kësoj kërkese për buci dhe për silje njerëzore. Silje njerëzore. Nuk deli jashtë ta asaj që është njerëzore. E treta është pre edukatës, me njerë i tjetërin është që të funksionën raport me njerë i tjetërin këshila dhe porosia. Pa të kecështë të nërëzër sëtë njerë i mundet në është ta më dje shoku, mundet që më me bër veprime shtuara. Mund të munde që ndoshta ë uh, në mëjliset tona, në ndejat tona të jetë shumë shpesh prezant për gojimi, humbja e kohës. Në momentin kur tenton ndokush me të bë këshill, refuzon këshilla e tij. Apo nuk miret, nuk miret si vlerë këshillimi, por si ngarkesë. Kjo është problem serioz. Unë dua që këtë ta kuptoni drejt. Këshilla me zvet është vlerë. Nëse ke një vllaç që të këshillon, është i shtrajt. Ruaje. Po nëse i përmbahet normalisht rregullave të këshillës, nuk po them, nuk po dam nën çmim edhe për buzë dhe poshtnimi. Është poshtimi, s'është nuk ka vlerë, ajo është vës i keq, antivlerë është ajo. Me poshtun di kanë para njerëzve. Kjo është e keqe. Por të këshilluarit në mjedis se kur këshilla mir kuptohet dhe nuk kalon në Fazën e poshtimit dhe në qimit Kjo është vlerë Kjo është vlerë Andaj, si e kam kuptu këtë të parët ton Dhe ua kam përmenë disë artën të të ndërullë e zër Në nuk duhet me i marë Fjallët e të parëve ton Si zbukurim i nejave Dhe si një tingull i bukur Që tërket me veshë ton Zbangë shumë e kon Nga se fjallët e ty ne reflektojnë Me kuptimin e fes Nën kur ti e ndë gjënë qëfar ka thënë Omer ibn Khattavi, në bas të thënjës e ti, ti e kuptën, që që ka kuptuaj ferë. Përndaj, na në bas të thënjëve ty në kuptujmë, që që ka nëmorë, që ta për shumën adhurimin, që që ta e kuptuan vlazrin, që ta e kuptuan dimen, pikane e dim, nësë kemi njëzimin nga e të tjune, të thot, kështë, a, kështë e Andaj, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Me i kuptu si përfacisht Thënët e t'june Ta bëm një përvim vetës thonë Ka thënë Omer ibn Khattabi Radiallahu ta'ala anhu Rahim Allahum ra'an Ahda i leje ujubi Shë alë që gjithë mua në shpesh e kemi thënë Dë nuk preashtu nga kjo qërtim askush Pejneve Por qëllimi është që të përmjësojmë edhe të kuptujmë drejt Por osin e këtune burave të mdajt Që i lavdrojë Allahu Gjellewar dhe pejgambire Thatë Allahu e mëshiroft një njeri. Kushtë do qoftë taj? Nuk të shoku jam. A që kështë e më e pa diskutushme, por edhe jashtë të rrëndë të shoqërisë. Kushtë do qoftë taj? Allahu e mëshiroft një njeri cili mjëpë dhurat për mes kshilës të metet e mjëpë të. Cili njeri, të regam në nërë uarë, i cili për shambullë në ras saktuar të i e... Ti i nervoz, i ngarkuar, ki mërzi edhe nëziraj një, një telefon të shtrajt Dhe dhe mele që të hedija, atë ka përsen i dhënimi A thush, hiqma ki telefon njërel të më ka përsen A thush, së thatë një kush të hapët Mi thonë hedija e ki, falë, edhe është modeli i fundit Që të thata, o burtë, asë përshet njerë që shë Hajri shoh Allah, po Allah, është problem po, Me njerë fillan, të të tërë fjallurë hapët Me bo në atë në zetë me i thonë, kë i frikallonë se zë bënë kështë me bo Nuk shilohet njëri kërështë jetë nushëm E Nuk... këtë e ndalimet, apëton Ajë ka thonë hedije Unë e pranej dhurahat, me më thonë, burë keqe kia, apëton Njërë në duhar, apëton Si duhet, njërëzishme Jo me pështim dhe në nëqmim, jo me tendenza Por me këshilt mirë, me porazit mirë e Gabim më shkja, apëton Nuk kam çef me të pa çoftë keq, se nuk po dukesh mirë vllauta. Po kam çim me të pa mirë. Po ky çok ku te djojsh, mos e shok komshë vllauta. Në mëngjes dikush i më më na tha, Ollazi, që në sallat po rrim me çmohbet badjo po puna. Po atëvonë këshilli dikush t'na tha, Allahu tur të shoku që të kemë vllauta. A themi na kështu? Apo zakonisht mënyra e tillë që dikush na trajton na duket ngarkesë. Ç'ka këy apo? Janisi këy. Apo Nuk kena më ngritë, së Allah zhjetëm Wallahi me kësin në qim, me e, ngriti, me për pike, për në qimim, me kësi qa se s'ka ngritëja Me kësi dekurajimi të gjdo përpike për përmërsim Së ngritësha, Allah, s'ka për para Nga seqyre këta që shku për para Këshila Për këtë arsy e dhe ibn, Gjerir ibnë Abdillah Radi Allahu Teala Anhu Shë ka një këta Këta interesantë, Allah, Allah Ata që, që ka kuptu këtë fejë, apëton Ka thënë Hadithin Bukhari edhe muslim abdo Gjerir ibn Abdullak ka thënë Ba jahtu rasul allahi Ala iqami s-sala Wa i ta i zeka Wa ala nushi li kulli muslim Ja këmdo në besën Peygamberit s-Sallam Besën nga kënja për çka Se namazin kër s'ka melon Zeqatin kër s'ka melon Edhe të këshiluarit E gjdo muslimani kër s'ka melon Besën Dhot, o zot pejgamberi saollam e jo alkamor besatimën se nëse e shihni njëri tjetrin një jo mirë, a keni më këshilluar Allah i le një tjetrën subhanallahu te. Do të na kalon në emanet në sihatin e njëri tjetrit. Jo për gojimin, jo mës shpinën, jo burt në fjalë, a thashë thëmat, ju jo akrimin para syve e munafikim pas shpinës. Jo kështu, s'na ka marr besën për kët Allahu xhelalhu as pejgamberi saollam. Besën na ja kemi dhënë se keman me udorsh për Allah. Besën na ja kemi dhënë Allahu dhe pejgamberi saollam se kena mëu respektu për Allah dhe kena mëu këshillu për Allah. Ai jam çështoj. Kto është edukata? Çi kjo është porosia? Çi këtu ata janë dorës? Për sa do kur e ka këshillu apo ka von ky smadon të keq se ky m'don për Allah, Allah. Për këtë arsye edhe ka pas këshillim edhe me fërkimë, por asnjëherë me tendencë për ndëshëm dhe për buzje. Edhe poshtrim, edhe ulje, edhe në vlerësim me kështu me radhë. Pra në keshë më rëndësi, të kshiluarit Shikaj e raportin tën me vlaun tënë që ki shokën Ato që ki mikë, ti me kam përren, shokën të tu, kanë e ki që përren me ta A keni kshilëm Në qëfëse për shambull një vlaun i musliman Tregan për ndë një marin shkollë që ka bo Apo, ndë një turp shkollë Ase tregan ndë një më rëpshti se shkollës që ka po harin kërkosh A keshëm në ajthemi që rëjën rruja me neve s' Qëka të thujmë në avullat? Në zakonishtë keshim me këto sajnë apëtën. E po? E ka po marin shkollë ka po, marin pun ka po. Dhe i aplauzohet. A këti duke kesh. E pëse po kesh? Pa atëse mos kesh me këta apëtën. Me... Normal mund me të provoku qeshja në moment, është akt, është nga njerën është, e është vjetës të në. Por, duhet me stopu, i, ka dalë se kjo kesh është apëtën. Nuk përnë kështë apëtën lidhur 1.8 në duk ku këshillu, çështë përmirësohemi ato. Teatrot në Lozër e katërta është të bashpunojmës vetë ato. Asku shpejneve nuk ka mundësi më dal vet. Dikush e ka dijen, po dikush e ka forcën. Apo dikush e ka forcën, po dikush e ka pasionin. Dikush e ka pasurin, po se ka autoritet, dikush e ka autoritetin. Kështu plëcojmë nga me zvetjeve Andaj Allah u thotë Vëtë avenu alelbirri vëtë takua Bashpunoni dhe ndihmoni me zvete njka? Në qka Në punë të mira Edhe largim ga punë të këqiaftë Në që në këtë fjalë Unë menaj që Kjo fjalë nuk ka Unë menaj Unë me posë gabim O prapëdhëm unë menaj Që kjo fjalë Ka nevojtë të shkruhet Gjithkun Gjithkun the jume gjithçka po me lëngun më straight do të aritë e florinit apo. Fjala e Hasan El Basriut rahimahullahu ta. Çfarë thot Hasan El Basriu? Shikoni çfarë ka thënë te bashkonimi apo. Ka thënë Hasan El Basriu rahimahullahu. El taawunu ala al birri da'iyatan lil ittifaq. Ne çoft li li ittifaqi arah. Sot në çopsë njerëzit bashkpunojnë në punë të mira, unifikojnë mendimet e tyre aftë. Wallahi kam menduar për këtë çfarë kum gjithë shumë, shumë të qelluar për shpilibet tona. Shumë mos pajtimet tona më zëti vin pse së punojmë. Mendim jam o kësot. Wallahi ti më nën punëm në kësotën. Po djova, a ma si ti vendos mendimet në punë, shasë vet puna i kallzon çella mendim është më i mirë, ama kur punojmë, kur të bashkpunojmë, kur të filozofojmë Apo dhe mojmë leksionje, veç teorike, pa punë, pa bashkëpunim Gjithë ko i këtirofë, gjithë ko mës pëjtim Kur s'ma mush men që jo mira pëtën Në shiko të bashkëpunani dhe veprani Bashkëpunimi u a unifikanë mendimet Do të thotë, mës bashkëpunimi u ashtonë mës pëjtimin e pëtën U ashtonë Dhe ka thonë në vazhdim Thotë në qoftë të se Në qoftë të se unifikohen mendimet arrihen synimet në qofë se unifikohen mendimet arrihen synimet thot dhe në qofë se unifikohen synimet atëherë uh, arrihet dashuria dhe respekti do në dashuria dhe respekti me zveti është një rrugë një dhëtëm, unë që të thashë po du për Allah, ja ka daljë ajo është rezultat, frit ha të përfullojnë piktuhit po bashkëpunem e një pun, një praktik saktumë Normal është qënë para projektit me posë mendime Po nuk duhet diskutimi i projektit me anërru projektin Nga se na sum po mirën vërsh që shkënë me u këse puna Pekamersëm qëfar i ka mesëm, që tha Dua shabëve tia, i ka quen projekt madh E i ka quen njemen Ebu, Musa, Leashari edhe Muadmi Gjimilin Ta ti në normal Kanë me posë më spajtime, qëfar u tha O të ta, o a Merën vërsh që shkë dëni jo, pëton Ama mos ga bëni që më spajtimi juaj me ma dështu u projektin e pëtën, jo kështu. Qështu shë më rëvesh, bëni kompromisë qështë dëni? Po dilë janë, her më ndimi i këti, her i këti, 50% i këti, 30% i këti, së so më rëndësi? Merë në vësh, burë, a qështë dëni? Por mos prodhëni më spajtimi dhe përqare, këmë rëndësi është të pëtën. Merë në vësh, letetës, punë e horit për para. Ane bashkunim i bashkunimi � edhe realizimi i synimeve që i ka një besimtarën këtjet dhe rri e dashuria mes besimtarën ato. e pesta nga këto edukata dhejtë jën krejtë dhe dhejtë jën dhejtë M me i kshiku që farkadon djetarët dhe një edhe një një një njësatë mune me i shtuople po onë kumë dashë mi përmerën bazatë ato pasa që degzohen mundë nënkuptohen ose në njerës sharuhen po këto e në baza E pa është në rrugë është asaj çfarë arabisht i thuhet salamatu sadr. Çka i bën arabisht salamatu sadr? I bien me kon njëri, do thotë me kon njëri pa ngarkesa, çka ju po kam çme përkthy atë. Pa ngarkesa, pa komplekse përballë Allahut vetë apo. E çka i bien me përkthy tani me vepra, kanë thënë dietarët njeriu e arrin që që shpirt mirësi këd këd bujarit bransh me arrin këd lirsi shpirtore këd lirsi shpirtore arrin në çufse i shpëton tri viruseve auto i shpëtova tri viruseve ti e ki gjoks në hapur je shpirt lir alhamdulillah s'ke ngarkesa e këna duhet më zvetaftë kanë thën dietat e para është mos me koni lik mos me koni lik Nuk ka mosë, i, i i ligu shkapon subhanallahu i ligu denjë me përmbys situatën situata shumë pa barazhmë. Solvani këtu u hopën, sa so situata kështu. Po në punë të vogël din më përmbys 100 punkt të raptën. I ligu optën. S'bën kështu i ligu optën. Prandaj edhe shumë dietar e kanë arsyetuar musaun alay selam kur reagoi ndaj fetrit, pse përdre spinë këtyn e jotën. A i nuk dhënë të muë sa e qëmë që ka dhënë të hidri Por shtëpise ishte jetimave Por a nuk ka njëri mat lig I cili sofrën e vet Nuk është në gjendje Në sofrët vet Me bo një vena, dy vena Por odhëta të rrugës që ka ka pluetja dhe uria A s'ka mat lig se këta Që ka liksia o labdën? Liksia është kopratia Liksia është hakmarja liksia, liksia është më smirë njoja Njëri lig Më së po kështu apëtë Nga se kjo e ngushton gjokësin Shpirt likësi Dhe gjitha kështot Aja që të shpëtan Osa aja që të mundësan me arrit këtë lirësi shpirtore është edhe Të shpëtoshnë nga virusin në mërë 2 Cëllë është taj I thunë e rabesht gill Edhe besimëtar të kanë lutë Allah në gjellë uala Uala të gjallë fi kulubina Gillen Lillë dhine amën Uazat Moslea që në zamërët në të ketë Dasha keqësi javëtër Më pëlqen të kiesim diku tjetër. Edh dashaqetësia nuk është më von, inshallah des. Apo ose inshallah e thën kryt ata. Sa ve kjo dashaqetsi ato? Po dashaqetësia është mos më mi dosh të mirën. E kundërta e e ksoja. Dhe virusi i tretë është urrëtia. Ndërsa Sufian ibn Bashir, rahimahullah E ka taku një shoqërues të Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, e ka pasemën Abu Bashir. Që Sufjani e ka taku kët e Abu Bashirit atë. E Abu Bashiri u jo kon shoqëruesi i afërt i Ali ibn ta e Talibit radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe që paspara ashtu që ky i dytë është shoqërues me sahabe, madje ka qenë i afërm me një sahabë më të mëdhai i ka thonë Akhbirni an a amali men kane qabllena Tha aban me mkazua vëlla Qfar pun kanë bërë ata paranesht Në kanë jetë me sahaba, kepo a lijun Rdjallani ka po këtë Qa bëjshën me allata, që shu falshin Interesant Qëri a përgjigjën e allah, njerëzat meqma Vesh nga një dhe knashin me përgjigjë Tha të kanu jë amelune qalilen Vë ju e gjërune këthira Ata pak pënejshin e shumë mërshin Ta është kjo qysh Nuk ka prit ta shumë bëjshin e ullë jo, Ata pak pënejshin, po pa shumë fiteshin Kë nuk i bjenë që në total pak kam punu jo, jo. Ata jënë kun si dhe njerës I cili dhe mon është ekspert A i nuk bon, lodhët shumë 2-3 pun i bënë, fiten shumë Din ku me godit, din si me fitu, din si me jabon Ande ata kan dit ku me rukë E kanë dit ku ku mirë të sevojë, e kanë dit ku anë, e kanë dit vend, e kanë dit qysh, edhe me lehtësi i kanë marrë i kanë vjel sevojtë e Allahut. Nuk shmirë të sevojë me zorr, apo edhe me, me të bësh sa më shumë pikë njerëz. Jo vëllai. E ka thon ky e qysh kjo, qysh vëllai pa kanë punuar shumë ka qysh. Ka thon bisalame ti sudurim, që të anko pa ngarkesa. Që ata psa E ka bu një punë, për e ka rujtë Nga se fatkecisht Në boj në punë, një hasat Në murë gjysën e e gjumës E tani një urejtje Allah në falë Shka i dhe ditë që i fundë që, Qështu që, që hanë në punë Ata i ka në rujtë Një punë e ka muajtë, e ka muajtë Për e ka rujtë, heqë se kanë gucë Pse? Nga se urejtja, zilija, dashaketsia Shpirtliksia, kretjën këta virusa Ta hajnë shëndet në punët mirë, e ata i kanë pasë punët me shnetë që të që ka pasë për po shnësh, kukon. Që ka duen, o lëndëruen, nimi të në molla, për po gjithë të i ka hongër krymi, ato e në veç barër e ronë, asë që në mu hongër, asë në kurgjër. Nërëse ma mirë me pasë dhët kilogramë molla, për po se cila si molla, e po, ta manë si molla. Hecë, si ka prej, kur që ka vëjtë shnësh, a kejtë bjërë. E edhe sa vot i kanë pas veprat bio. Paksi, paksi aditiva që na mitën edhe shnetën, edhe edhe tënat. Ai duke ç ç apo anomal, po krejt pas shnetas ato. Apo e, e i kanë luajt nga këta virusa, nga nga nga këto shtojca, të znat ja prishin cilëtin ushqimit apo. Q ata ata pak kanë hunger, po inkun shumë të fort, na shumë pohjna, apo 5 lit, veç po troshëm apo. Andaj nuk përna këthetë në shëndetë dhe në fuqi Po shësa ma të plakështë Ma të lathë Pe që është e dy puni shkondurët Ata e më këmbura pak Po të fortë Kanë ditë me goditë në shëndetë Që ta ka qënë kjo përgjë Me qëka? Ka bëj punën të e më eruj Nuk lejaj me kurë gjëheqë Apo ma mirë në du Ty me në mirë për ty Se me leju Për mes dhe një orretja Me ndimit keqë E me hungër punë t Lirësia shpirtnore, zemre e bardhë, zemre e pasër, zemre e pasër, këtyve burrëve, jo e deklaratëve të përditë shmecët, e për kom zemre e poqë. Për. Andaj, lirësia shpirtnore është mëse e kurkuar mes, mes shogëve me zvetja. Dote cila është pa ngarkesa, për. pa ngarkesa, pa komplekse, pa paradjukime me zveti, lirë shumë. Apo, nështë edhe, nështë edhe, këshiluim, nështë edhe, qëka të qoftë? Ska më garkes, lërë shumë Tjetra është Që i ndimon kësaj e gjashta Mëndimi i mirë Dhe të larguarit nga Paragjukimet Dhe spionimet Që së so kalaj për so kalzojnë apësha Së letër, së të dhe mëngua dhe më kalzojnë apësha Po kur të shëndrajsh Në praktikë jetësorë dhe gjithë do të kontrojnë vetën të në tëna e shetë që është projekt i jetës kjo puna. Qka është me mendu mirë për diken? Kanë thënë djetarët, me mendu mirë për diken është koreki, koreki para vetëi edhe gjykimin e mirë edhe gjykimin e keqë. Gjukimin e mirë, përdo mja u lisu që është të bërë më kumë të drejta përë. Domthon do me do me gjykuçi këtu me çes fjalë, çfarë dosh ti vllau? Çu kë me çes sille çka dosh ti? Çu kë pse mul çu do çfarë ti çu kë? Dot dot dot me nxjite gjykim, mrano ok, kjo, mrano ke ok, mendim apo? Tash dy kanë përpara aftën. Për. Mendimin e keq e ushqen shejtani në fsi të trosh. Apo mendimin e mirë kur shkofesh të troshaftën. Ja ti ul Jë t'i hold Po më pëmënunam po e me nuk mirë Po dhe, nga sëve që jashtëm E ulematë këta mendimi mirë është Me e trash opcion në harit Dukë e dopsu opcion në shërët atën Sikur se peshore Ava din peshore Edhe këtu diqka edhe këtu diqka Këtë anën këtu këta që Po dojnë me këmë këmë e rona Ja e pinëzërë satë mundën me këmë e rona Ndërso ti e ki ndorë me vendosë peshen jenë pizorë kësoj, mja mujtë kësoj në atër, që kjo është më pasë mundit mirë atër. Shetani, thët, nefësi, thët, po të thuj, të tërë shka atër, mendimi mirë. Dirin sa so goditja, ka thonë, 7-10, kjo 7-10 nuk është, kështë, po, dhe onë, dinë din, din 7-10 fuqi, ndërmeri, por mos leja, edhe 7-100 që fëse ka nevoj, mos leja që peshen, Apo e kësoj matja Ta mërë ana e shëjtanët dhe nefësit Në në mirë për la në tënë Edhe spionimi u ala të gjessësu Allah më thëtë u ala të gjessësu Në kështë edukat Me shogëve Ata që të mendojnë keqë për një tjetërin Apo të jandjekin të metat një tjetërit Apo të jashfaqin dopsit një tjetërit Kjo është është një mirë për Ka ardhë një për nëzënzve të imam shafiut Rahim Edhe ka formulun i dua apo gabem afta. Ka thon ka uallahu dafak. Ajo kur nidopt kaonta forçoft Allahu dobsin. Ka vëme më forcu më shumë te kret Allah. Apo unë qeshtova se po rri dhe më më forcu kët opsion më shumë te kret. Ka vallahi unë po ta më po atë e thotëm ta vallahu. Unë dorsta gjithësisht me ta permërsur. E për njëtë mos i golës me më shojtë me di ku e çaj kit vënë apo. Unë di ku e çaj fytyn ton apo. Unë kam të organizova kët punë. E po ta vesh për gjuhë. Nërso për njetë, së më kalivrit, apsuritisht E në e kamat, atë transformusin e di, ka e që i këmendimin Nuk këm më shkoj menë, se ti dashte për kjeqën time Ma në qërë, kjoj menë, që për për të me dikhoj, që me doltë të një kjoj, ha? A qështu të i përkë, ja, se ka kitë menë kjoj apsuritisht Apsuritisht, pse? Pse kanë miqësi, kanë shoshnitë sinqertë Sme ne kjeqë për të i kërën la, pëtanë Po dashta, and Sa vlazri, sa shokësni e kje që është e a, që kanu i për ersëtime. Bëllaj, së pëmëj, po qërën i kom, la nuk me i mardhë, e di që me pëmëj, do me i shohën, se da oma rikëm. A këpëtoga? Po në e dashtë, bëllaj, se përta që lënë, sa të eshtoj me ersëtime në dëmëhon, sërti që kanë regullëm, nuk kanu i më ersëtuatëm, nga se njëhemi, po kërë së kemi lidh ka nevojë raporte ka nevojë ka nevojë e korbohet për çdo nuk ka bërë çet lidhje kjo vlen edhe për lidhje bashkëtorë edhe për shoqërore edhe fqinësure me çdo që do me pas lidhje të forta atë në qoftë se burri ka nevojë më arsuh grua gjithmonë ose gruaja burrin s'ka hajë kët lidhje atë ajo është disi me zar atë dashuria nuk kupton mirë kuptimin dhe mendimin e mirë dashuria nuk kupton dhe lidhja e fqinësh shoqëria nuk kupton mendimin e mirë së më shkomene e mua pëton se filoni e ka për dënjën këtër puna vënë ose, ose, ose, ose, ose më simë shemë bëjtira pëton tjetra është ndodhë me pas gabime ndodhë me pas lëshime mirë po edukata e shoqrimit kërkën që gjithë mon kartele e faljes tjetë e ngritur Gjithë mund butoni i falës e të i shtipur Gjithë Gjithë Falja Dhe kërkim falja Nuk duhet me ndi vetën Në në që muar një shok Që ka bërë keq me kërku falja Por nuk duhet mundi i dopt Ose Ndo shta i fyrë Aj që pi kërkot falje me falje Nduhet me posë i si rabjivam Por si e të rëtujnë këtë kur i ka thon Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu Bilalit ato çe ja ka thon apo i ka thon bir i nonës Zez konti Zezak do me nam suneve këto kjo kjo u kon normalt e rapt fë sha ne kom popull e kanë pa po vetëm popull bajgë me vler kur jo nuk oshtena ajo ajo ajo ajo maria qytetare katunar çe konte rapt arapi dhe të, të tjerët Këta islami ja u ka thujo, me kuptu se tjetëri dush me kuptu piti në vëdhën Hala ka mitë, fatke cish ku, o do pësu feja Aja këneria me i njerënës Përna ja ka qenjën fjellur i për dethë shumë Ka mund me qenë lapsus, i ka shri të pigojën nga se Tërëdhët vjetë ka ardhu me qenë fjellur Ka përkuptarim pëse ja ka thonë Ka qenë normal kjo Por ju, masi që orë përgamires, ja, ta shtja, përna I ka thonë Zezo, këti po më ka zënë mu në Arapti I ka thonë Pas taj pejgamberi së sëllëm In në kemru në fikë e gjahilije Ti alo së këtë pasru për jasaj njëronë Së ti alo me asi Arape i zia Kër e ka këmtu që e ka Si ka kërku fali Allah pe. Si ka kërku fali Allah Që kja është Allah E këmbo E tash e pagu qëmimi E ka ullë kokën në zalë Së shku më thonë Allah, ba ma Allah Allah, e më këshu Bëma, ja, ja, ja, onë e paguj këtë qmem këti halalaku E ka qitë kokën zollë, ka thonë, shkelja ftyrën këti kërkushi, apëton ja, Shka, shkelja ftyrën këti kërkushi U në shumë këtë, Allah, kjo bagi bërë një është E Bilalë e ka thonë, po qështë ja, ta shkelë se më kërë shkelë kër ti mu Ja, që kja është në dy kohja funksionena, apëton A i gaci që me qëtyrën Nërsa Bilalë e po thë mbalë e i thothë Jo korë atë f Që kjo është aja, për çka është ajo aftën. Që deri më sho funksionon apo. Jo kur fytyra për Allah po bëj së të do një po e shkeli, skogole të falë kipton. Ndërsa djali Aliut radiallahu ta'ala nuk ka thën Hasan ibn Ali ka thën vallahi më më shoj dikush në vesh në djath. E thani më dal në vesh të më me kërku falje, ja kisha fal aftën. Hiç sikisht ton prit pak se tek xhurrë, hiç nuk e shurtoj. Hiç nuk e shurtoj, nuk e marr hiç, hiç parasysh kërkesën e nëfsës. Pse? që ka një këtë adit dhe ndër uara ka thënë pejgamberi sa sërëm haritë të kimin cikë disë hera po. ka një për përkujtim thëllatën uqsimu aleyhinna ka thënë Muhammedi sa sërëm tri gjera ju betohem se qështuja a, a ka një mu betu pejgamberi sa sërëm së ka një mu betu po qa që janë të rënjohë sura të kunder të kësaj me betim ani aqë rënjohësën thëllatën uksimu alejhinna. Për tri gjera, ju betohem, bëhën i të bindur, heq, astë një hamendje. Ma nekasa malun min sadaqa. Kur nuk ndodhë më u pakësu pasuria dikujtë si pasuria sadaqasë? Bindu! Kur mësë kalkula se që të pare që i dhash, që të kamutu këtë dhe të fesh, me garansë, të hadithit dhe të jetit. Ma nekasa, kur Po peqem, pa sha Allah, po do të thotë ç'është dhosh. Resulullah, po. Thot. Nuk paqot pasuri, apo pesë dakos, më sot e dyta ka thonë, "Ju betuam namën Zotit të beto. Së nuk ndodh që dikush më fal e që Allah më ulapta. Kur marr vesh me Allahun, me ngrit Zoti është falëu dinë Zotit. Falëu. Ngriti Allahu dhe lavdoha. Wa ma fataha 'abdun baba mas'alatin illa wa fataha Allahu 'aleihiba baba faqr. A do ju bëtohem se kurdo që ja bën kabull vetës me zgjat dorën te njerëzit, kështu të që shtohet me prrtupin e punës, Allahu xhalleu ala pa shkak tek sa zgjatë dora ja ku më hap dyrë te faqerrë lokut apo. Nuk pasurohesh tu i mësur njerëz të tulipin njerëzve. Ja, pasurohesh me djersë dhe me mund për ju jo me, me sadaka të hallkut opton. Por me mundin dhe me angazhimin tënd, e pastaj çka të vjen se si pasu eksos di kush pojaçi po munon po son pia dal ta dhafishon mandej kani shtatë te se ke kë kërkuafa por me pas projekt me mbiet u veç me Sadok ja skaq ai sa musliman hoja jomonit për përzeqat apo për timujn Sadok apo ja ja kështu ja ke cil vetës der në fukarllokun andaj fal lita allah xalla wala çka do qoftë po kon ka nduotin subhanallah kurs kurs apo halal subhanallah pse pse korsa pse pse sa fol kur pse nde pse skapas lidhë që ju duhet po ti ke pas shduhete, falje, sinqert, nuk ka, nuk, nuk ka që ju duhet vallë kërkon falje me një njerëzore me sinqert no ka no ka vezvese që guxon me ndal falin edhe rikthimin edhe më fuqëshëm por që falet ndrozur nuk është falje domethënë e folje e, e deponimit a ne ke buvësh Po të fali E tani, sërë ndodhë dhe qka Unë të akum fali, mësë mështepet Ska më kështë dhe më Kor të falç është me embyllë Atë dosje Me fillu prej, prej fillimin Prej regullo këtë vlazris Mi qasis, shëqërimit Qurin si dëni është Edhe Të pajtuarit me zvete Jënë 4-5 zvet, jënë 3 vet, jënë 2 vet Dhe ju ka ndodhë dhe qka atëm Nuk është, nuk është edukat e shoqërimit mes njerëzve muslimanë me të pa njerëz nuk kën mirë edhe me çifut punte vetë aftë njëri punë. Para mendonin këtë situatë ka leju pejgamberi edhe me rajt njëri aftë për importu njerëz. Por sobra zik javë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na di trasbot Abu Dardah. Ndërsoja shënuin Tirmidhiu dhe Abu Dawud dhe sa sheh Albani tas sa di të sahiam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ela e la ukhbiru kumë, a dëshroni që t'ju lejmëraj për një mundësi që të ngritëni më shpejt Se për mes namazit në file dhe agjerimit në file Dishka që ju ngritë më shpejt, se namazit, sadakaj, agjerimit, dishka A da një mjë ka të zu Ka thonë si joja rësullat Ka thonë peka, sa uh, salahu dhati lbejn Me pajtu mes dë njerëzve nga se fesadu dhati lbejni hi e lhali ka qase më i lont prisht është shkatërrim për të edhe për juve. Për këtë arsye, ë, pejgamberi sallallah kaliu sikur sa seca dhe më përdorni falloj po po edhe edhe edhe, edhe, edhe gënjeshtrë të, thon në këtë rast. Me shkutën një palë më thon ai jep këshaja e shpëtu çitash ata. Të çitash. Edhe peq ju prish me ti kurs komniçi ka fol këç për ty. Do të na keniti po po të na bëu mirë ti kurs komniçi. Jo si do të do Apo a i bëa kja njërë, të ishku mëna, Se di ti, mirë, mirë pajtove, Qënë me nga dhe pakse, Sëmëha në Allah. Këta e në matë këqise iblisi, adë. Këta që nuk lojë njërë më pajtu, Këta e në matë këqise shëjtani. Nga se shëjtani bënë vezveset e heshtër, E pranove mirë, E pranove shkanë, A kjo është në stop, këta peshe, Në dhëtë, unë e s'ja kësha bëhë, Kjo është më mend mund bësh kaktar, vallaj, njerëzit, urejt, rast, të bësh shkaktar vallai për mi ndonjëherë zotave. Por më bodi kanë më urret. Kujdes çka po thu. Gazetpi kresht kët rast, në të ngjashme kët rast është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa njeriu e that një fjalë, la yulkilahbalan, duke mos i kushtuar vëmendje kësaj fjale, fa yahwi biha fi nari jahannama 70 kharifa. Po atë shabë çajë fjalë, çaj pa kujdesi. Më u huaj në jahannam 70 vite rrokullisje atë. 70 vjet to rkokullis, to rkokullis, to rkoklis, gllalom sorthë thellësie e xhehenimit që përfundon ky njerëz për shkak ulla, për një fjalë. Ka dhënë kelimë. Ni fjalë thot njëri. Lajë s'e kushton më mend. Ti ni fjalë thosh, pa ja bëu sepse me urrej dikush dikon. Ai fjalë bose më që dikush më lanuaj për dikujt. Dikush mos më kon mirë me dikan. Ni fjalë. Ti e thonë rahat të shkon këtu kureja pun. Por te Kalla u gjelola ka peshë në vat. Ash peshë më dha sa që e e zhyt vazhdimisht në xhehenam Allahu na ruaj, do na fal 70 vite ato. Andaj të paitojm, kjo është dukat, nuk është dukat që njeriu më nejt të i mos paitimë dikan me urrëjtje. Nostamunën me u dobosur raport këtu diçka tjetër, më po më urrëjtje marr mësi me shkputje dhe më pas mar më marr asni internet për me rregulluar kët problem. Kjo është mendoj problem i kuptimit të të drejtë raportave. E 9-ta është ëh uh, me përkthy më mirë ose pau se më përkthy shokt më zvetë gjithsesi i bëjnë mirë njëri tjetrit ose me dije ose me pasuri ose me autoritet ose me aspektin fizik ose me ngushëllim ose me çka do të thotë i bëjnë mirë aftë Kjo mirësi nuk duhet, kur, të nërëzë, kur nuk duhet kjo mirësi të përdorat si kredit për të shuizun do njëherë Dla unë të ndam, të. e unë Kësa e rabish i thojnë elmen, <coughs> i thojnë përmendje të mirës Me e ngushtu dhe me e shqesu dika se si i kebo mirë Kjo është e keqe, nuk ban kur dhe la njështë për bafen Apo e zakonish ndodhë në mos pajti me kur dikur Sëpëha Allah, une, une ati, une këti, une, une Apo, leja to Varrasni të mirat Dhe mos lejani me u rinjall, dhe të rinjall një bashkë me të jomën këjama Varrasni të mirat Dhe mos leja që të rinjallën këtë dunja Dhe disat rinjallë është bashkë me të jomën këjama Mos në ngushto Allah, unë të në apëton, kur? Anda i ka shku njërë të këfudar ibn Njadi, Rahimullah Edhe i ka gostit, këfudar ibn Njadi, Rahimullah Një minëras tjetër, të ka shku një mikë të Fodal ibn Njad e Rahimullah dhe i ka kërku me një mundi qëka, i ka një mundi, ma që ka pasë mundësi. Edhe i kaonë, o oh, Allah, është përbleftë, kaonë ty Allah, është përbleftë, Allah. Kaonë pëse mu, kaonë përti ki, i ke pasë një dhatë kërë ishi këtu, ku ke mujtë me shku me lipë që shto, apëtët, me allonë se vapin. Që Allah është përdoj se mu mërë dhe, ma mundësoj me fitu atë, që e fitu atë Si, si që kanë dhe sopat E godetë gjithmonë sër Sartë ka nevoj Sartë pleviz nefësi dhe egoja Me ishqecu njerëzit Me ishqecu Nga se nuk është këm iqasje Ma dje, jo veç dhe i përdejt Po, miqasje mire kërkanë që As tërthora zi Mos me e shqiptun dhe një fjall Apo dhe një veprim Që kamë zi me ngushtu Ata që e me kuptu që Që të peqe e të di Po, që akome bo aftë Apo, së ë Meqt e mirë nuk e ngushtoj njëri të jetërën Kor Shokt e mirë nuk ngushtoj me zvetë Nuk ka mundësi shokuj mirë Në undi i ngushtum Ma di i poshtum në mes të shokët mirë Kor kështus nëve Nëse Ka thënë pejgamberi sallallahu aq. La jedhullu l'gjennete Më nënë Aj që i përmend Dhe i ekspozan Dhe i shqecën të tjertë me të mira që ju a ka bë, kënë gjenet së hinë apëta Gjë i ka harqin dë një, i ka shrydzu ato mirësi dë një dhe nuk ka mundësi me hinë gjenet me të më apëta Dhe e dhjeta, e se edhe koha po shkon E dhjeta nga këto porosi të edukatës së shëshërimit është të ndërlëzër njëriju që Të ka mundësu të afro është pak më shumë së të tjertë, nga se të ka shokë Tjertë si ka qashtu, i ka nësabdezek, i ka kolegë, apo i ka partnerë, po shakë këtë një qëka tjetër, është bëgjë me ofërë si kurse e kam përmenë. Ajë shoku të hapë shtëpinë, shoku të hapë zemrën, shoku i mirë i tëajton me ty dirë dhe galët, nga se si ku ka me shku pasë të ti. Andaj të, bësh, të bësh liber, aj, i bëshë një liberë, ku ajë i shkruan sekretet e ti jepëtën. Ruaj ju mosja publiko sekretet. Nga edukata e shëqris dhe nga edukata e miqasis është me i vëros sekretet, sikur se i ke vëros të mirat, të për. Kur? Gase, subhanallah, të nërlazër me kjeqe është kur kaloj një kod caktuar, dy njerës, tre njerës me një fri caktuar, pa staj për diçkat caktuar mund të ndonë. Dhe për ta mbrojt dikush vetë një se unë e komposë mirë, fillon duke jasë zbulu të mitat, së din ju kështu kone eftën, së din ju, së din ju e ju e kështu më radhën, veç une kumë nëjtë me ta, se ju ma të i shitha për ti e kështu kone e kështu kone eftën, së so, ka kumë e të miqësia, kumë e të shëqënia, që i ka që lirë i shtë eftën? Për ndaj edhe është të shëmtuar, kër vijet Ai librit sekreteve familjare, personale bëhet libër publik si muze. Mund të vizitor kushdo me himë pa ça kanë pasur ata private njëtë në aty në bashkëtorë atë. Kjo është turp, kjo është morrë, kjo është ligësi edhe në atë bashkëtorë, por edhe në shoqënia. Kur ta ka besuën isem, madje shikoj çfarë thot pejgamberi sa këto janë edukata jone Allah na, çu do të mërnuh. Ka thënë pejgamberi sa sallam Nëse e shev vlaun tënë Se para se me të regut i qka Jeltefi i tu Për po këqyrë qështut edhe kështut Do në e ka sekret Se me kënë që e ka A i për po këqyrë më së për një në dikush Po ta thotë, do të kupteje se është sekret Po su më tha më smidon kërkujt Sko në më smidon kërkujt Sko në më smidon, sko në oj Ka vet, vet tema është sekret Vet tema, kuptuat se Sko në vet kalzumë se ka zë kërkujt nëjnë abo, nëjnë abo, qyra, po Më shacias kona e kërkujt. S'ka nevoj. Nga mençuria e shokut mirë e kupton. E diunë apo thet. Edhe mos murton ai kërkujt, unë e di se ç'ka fjalë nuk bën më dal, qase të bën horë Allah. Ç'ka është mençuria e shokut mirë apo? Prandaj ë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ayatul munafiqi 3. Shanid e dy ftyrshit janë tre. Një pëtynë është i dhe të mine khanë Kur t'i besohet diqka e të ratë thënë ato Të ratë të ra prejnë bes I ke thonë e pastaj të prejnë bes Që kjo është dyftyrsia Jo me letënë eftime me emna A sush kam interesanë emni i askujt për mëna fikave Se e kam dërtin tem për këtë pun Mirë po këtojen shenjat që i ka përmen për pegamberin sësë I dhe të mine khanë Kur t'i besohet diqka i thush Vështjo vlojem Kej bjen, veç ty edhe Facebookot Veç ty edhe Lojmeve, komplet Po kur kur që e kompozu, veç Facebook e kom qit Kur e s'kompoa, veç Veç e kom, e kom post Unë un, kur që s'kompoa Në qëfar dhe mnyren që se ke kontribu Të drej për dejt Po edhe të rthora zi Me uzburu sekretin i muslimani Që e përshnën e ngushton Dijese Dijese je hi në këtë rënzik Tjesh nga dyftyshët Por vetë kodozë sekretet që janë transakshme, fatërisht obligohesh mi shpalos. Po po nganjë, për shkak se dikush sot ja vjedh telefonin dhe mëse kazualla i laptop. Sekret. Këshë çmos më kazu? Që më do të më buliku, më kazu, çiko ta gamor. E pse po kazuën sekret vetë ta besova po. Jo, kjo sot sekret kjo, mos të ke kuptosë ka ne pudut me thjesu. Tani edhe ato gjërat që janë të dëmshme, njerëz nuk kanë mundësi me kuptuesi themë derse të mososh këpta. Andaj ka diën sekretet e caktuar ato. Diën sekretet që janë fshësi, dobësi e caktuar. Problemi ka ndodhur me ty e ka dorëtin. Ke shumë bnimu el hamlas, shumë bnimu vorosa. Epo jo që ti e tnjiri vullai në hallën dert me kanë qoni dert saktum se nuk den sa so veshën tunip për një 5 te 5, po veç nuk mundi bashumsa. Apo dorse veç dy janë, dy vesh janë të aktivizuara për me dëgjuar pun. Se bani është të nërëvara. Enes e bëni Malik, radiallahu ta'ala anhu, i ka shërbi pejgamberit sallë dhe dhe dhe dhe vjetë apëtër. Një dit e ka qu pejgamberit së më një punë, ka dhonë qërën. Shka kryma që të punë e kërkujme si ka të zakëtër. Në veshë e ka zonë. Vogër e lajtë, ati kësja ka përën një sekret, shtetënora u shtaraka u shtaraka u shtetë dhe qka. Në të thmi vjetë, i, shërbi, i dhe dhe dhe dhe d 6-7 vjetë, s'o ka posë mundësimi pasë në fundë kurudekë pejgamberë, s'o më pëton Nësë da kurja ka thonë këtë kët, kë, kët sekret Allah e me ka posë 5-7 vjetë, a pëton Ka thonë sekret Kurudekë pejgamberë, s'o sa s'o s'allam Mu kërruaj e pëndër, mu Ake po, ka po sekrete jënë Për ku të s'o këtu, të një hapën arhivat Sërë për sekrete e pëndër, mu po pëplike I ka thonë në në në, në e në së bëndinë malik Radiallahu ta' atkuito at fillon kurçej pejgamber me kurën i punë tash kallzom kallzom se më kallzëshe allaj çeki apo ka thon i kam thon pejgamber se si kallzoj kërkuin edhe kor u deg vallai zdim çai ka thon pejgamber se sa më thon so as për ty valla me kon tek ra kallzua apo nonos vet apo gojë kry në dy kfat se ka thon do na vet kut ka çu pejgamber se më ka thon sekretosh fmi Si a të këtot këri si thmi më the sekret është të ashtu i rritë të i borë burë A po në këri u dekë për i ka më shëmë A po në këri i konfënë si kalzaj kërkujtë edhe desës si kalzaj Qëshri i ka edukua për thamë Apo në besnikri, në sinceritet, në vërteci, në këshillim, në burni, në njerëzi Për ndaj edhe ishin dëshmitar të drejtë të mesajit hynorë Të fjale së Allah dhe fjale së pejgamberit së Allah dhe së rëmë Duke ju referuar këtij manuali apo kësaj harte, që ne bazojmë të orientuojemi në raport me njëri-tjetrin. Edhe këto thash mund të duken të këndshme dhe të mira në dëgjim, por janë sfiduese në praktikim dhe zbatim. Andaj ta kalojmë këtë sfidë me sukses dhe të japim modelin më të mirë, të japim shembullin më të mirë se kur dikush lidhet në emër të fjalës la ilahe illallah Bajagi do shokë të mirë din me konë që është sfit me ju afro atë junë apëton Sfit është me konë shokë si ata apëton Nëse ata e kanë dërtu këtë shosërim në këtë meqasi Në disa kuptime që problemë është me i pasë ato Problemë është me i pasë ato kuptime Në munges të besimit dhe në munges të pasimit të pegamberit Allah në vlazroft dhe në forcoft dhe në bëft Shok e meq të afr me zvetit Ata që edhe të mirën edhe të keqen e çdo gjë e ndoin së bashku me vetë. Sikur që ju ka hi atyre që janë lindur përmes fjalës më të fuqishme dhe përmes dëshmisë më të madhe se nuk meriton të, të, të hadirrohet me të as kurse pasallahu, nëse Muhamedi sallallahu meshtrobi dërguar viti. Mekaç po i dëfofton Zoti ruaj din takimin aşum sallallahu ale Muhammedu ala alihi washabbihi sallam besimë e kthyer.